Hallå! Hallå! Hallå. Hallå. Hallå. till bakispodden. podden Ja, ja. hej välkommen välkomna till familjebakispodden! Vilket ja. episodavsnitt! är man bäst bakis med familjen? Åh, oh, det var en eh. bra fråga! Var, hur då menar ni? <skratt> Nej, det var bara skitsamma! <skratt> glöm, glöm, Man, det. man, det man inga... hänger med familjen då, blir man inte bakis? Ja, det var så du menade. Ja, jag, tänkte, jag tänkte så när du sa så. Nej, jag tänkte mer så här hur... Det var bara, jag bara sa det som vi är familjen. Ja. Och så bara så här, hur man hänger med familjen. Jag så. För att jag kanske formulerade det kanske jag formulerade lite. Men kanske. om vi nu ska prata om bakis, så kan vi ska prata om vad vi gjorde igår. Det är ja. lite så här, en liten brygga, ni vet. Ja. Vi, ja. vi var ute igår. Ja. Allihop. Ja. Det är väl inte så svårt att lista ut heller. Nej nej. <laughs> Men jag tänkte vi kanske ändå ska säga är att vi pratar om bakis, det första vi gör. Men liksom. vi var ju ute tillsammans. Ja. Ja. Vi hade familjen möts igår precis Backa. Ja. Backa. <laughs> Minus. Plus Backa. några andra och sånt Ja Sådär men det, det var inte bara Dipa kusiner och sånt där släkten ja. <laughs> hela släkten <laughs> Det det låter lite incest nu tror jag Ja, ja. Mattias vad säger man? Hostare. Han ja. hade färrfest. Vi var i familjehuset. Ja. <laughs> <laughs> Villan eller? Ja precis, var vi var i familjehuset där vi hade ihop bo. Sommarstugan. Uh -huh. <laughs> Mattias lägenhet aka sommarstugan. Exakt. Ja. Mm. Ja, den det var är väldigt lika stor igår. som en badhytt i alla fall. Den är ju större. Ah, okay. i om du tänker på dem i Falkenberg ah, det är. då är det nog större. Ah, ah, det men är det bara ett i typ så femkvadratmeter? Ah, Nej. en Nej. är det ja, bara är, är det, är det Plats, en soffa Nej. är en badhytta? det en en Ja, ja, men det är för Gustav. plats äh, vad Gustaf. Framför är det <laughs> Ja, jag menade Ma Mattias. Men jag, jag sa fel hela dagen du, igår ja. så jag fel till eh, Gulland så sa jag Gustav <laughs> hela tiden. Varför kan alla kan, du kan alla för Gustav? Ja, det är någonting vi lekte sagt istället. Vi läkte istället för alla och Bosse vi skulle sagt för hjälpa Rickard. Alla och Gustav. Och Gustav. Då hade det säkert rätt sagt uh, rätt namn istället. Vi måste jag måste bara återkomma. Du menar att det är badigt. Vad, vad säger du? En badigt bad för mig ett litet ställe att gå in och byta om till badkläder. Ja, går men, men vi tänker på badhusen i Falkenberg. Ja, jag fattar inte. Alltså, en bad, det är en liten en sommar Ja, badstuga. Det är en liten sommarstuga som finns mycket vid kusten. Förr var det ja. meningen att man skulle byta om och ha den mm. när man åkte och badade. Men nu har ju folk byggt lite större... Och så bor man i den. Ja, visst, ja, när du sa badhytt så tänkte jag på ett litet omklädningsrum där man gick Aha, in. Mig. Så. Vad är det jag tänkte på? När när jag bara sagt fem kvadratmeter? Det är kvm. som att hyra en sommarstuga. Alltså. Ja, en alltså liten lite mindre. Mm. Det är typ, kanske inte så mycket man hänger i den kanske, som man gör i stugan. Ja, <laughs> inte i badhyttet okay. ska ni veta. Skria <skrisa> Där oh, har man hängt. Där, det är en jäkligt fin strand. Ja, då vet du vad badhytte är. Det är alla de stugorna. Ja, kallar det för badhytt, jag kallar ja. det för stuga, hus. stuga ja. Nej, det är en badhytte. Men ja. jag måste väl ha fiske. det finns ju faktiskt en låt om ah. skägstrand. Alltså, en låt om alltså en om Ja, Mattias. Vad hörde du inte Mattias? Du sa att det fanns en låt om skägstrand då sa Kajsa, det låter bra. Ja, det hörde jag det. Var inte det var kanske lite kul lite du säger det ut är lite kul. Jag, jag är lite, för, jag är lite för seg för detta idag. Bra, bra jobbat Kajsa. Bra Tack. jobbat. Hon var, är på tårna trots att det var ett bra själv för dig. Det var ett bra skämt. vad tyckte ni om igår, igår då? Det var jäkligt kul. Det var ja, en och de bästa på det länge. Mm. Nej, Aka tyckte jag var inte var så jättekul kul, men förfesten var jättekul. Ja, jag, tyckte, jag var inte med på packa, men jag tyckte Nej. det var en väldigt bra förfest. Ah. Ja. Men det det, är det, var, väldigt roligt. De är Men det var mycket ah. känt folk ute ja. också. Det gillade jag. Va, jag kände Det finns ju dock en, en legend, numera legendarisk film på Mattias när han dansar. Jag vet inte vad det är. <laughs> kan, kan du beskriva dansen Mattias? Alltså, okay, jag, hur, hur, vad går igenom genom huvudet när jag du kör alltså, den dansen? När, när, när, ni, när ni skriver det i chatten i morse för det första vet jag inte ens vad jag har gjort för att jag kommer inte ihåg detta. Så jag bara sa, fin dans. Så jag bara sa What? Har du sett den nu? Så jag måste in titta, ja. Jag går in och titta. Ja, har, du du gjort, du har gjort det. Ja, jag tittar ah. på den. Ja. Jag vi får kanske se att den kommer upp på Facebook sidan sen då. Håll på ja, får vi lägga upp den. Vad var det för låt ni dansade till? Ja, det var en bra fråga. Alltså, jag kommer inte ihåg detta Jag känner igen. Det... Jag kände, igen låten. Jag kände igen låten. det är. Jag De är. Det. står och dansar ja. och jag Leutrim står ju och skrattar vid sidan av. Alltså, jag, jag typ såhär, jag ja. rör en båt typ eller ja. någonting. Ja, rör båt. Ja. Och grejen var att han till mig typ att jag kastar pengar och du ska gå crazy. Så jag var så, oh, du, du går crazy. <laughs> jag ja, jag... Men alltså Mattias du står ju typ så här lite framåtlutad med <laughs> händerna så här mot marken och bara sparkar bakåt med fötterna. Ja. Nu fanns den tyvärr inte kvar på din snapstory av någon anledning. En, nej, den, har du tagit bort den? Nej, den? den kanske är... Men jag, den lovar, att, jag, vet ju ner. jag vet inte hur det här funkar. Våra, våra lyssnare, vi lovar att den, den kommer väl ut på Facebook. Sen, för mig ja. är det okej okay, alltså. Ja, då, lägger, ja, då, vi då lägger vi upp den. Det här är ju... Det var mycket bilder på grundlägg. mig, och på en köttfartsbild. <laughs> ja, den bilden är jag, när du står med kött. <laughs> jag vet inte alltså, varför jag, jag gjorde det ens. Alltså. Du skulle ta ut is. Just det, för Kajsa vill ha is. Jag löste köttet. det själv. Det var, för det ja, du började kosa med köttet. <laughs> ja, det är inte lätt när det är förstås på något Nej. Nej, sängen går sönder. Och... Ja. Ja. Kajsa hade sönder sängen. Nej, jo. men du. Ja. Så här var det. Jag för satt jag i sängen. Kajsa knuffade sängen nu. mot väggen. Och då veks ju benet inåt här. Sluta, Rickard. <laughs> Gud vad du ljuger. Nej, jag ljuger inte. Jo, jag fick bara sådana flashbacks. Jag bara ser på Max och Lycka så de de börjat avskarva typ. För att det var ju förra gången. Men jag vill ju dock också säga då. Mattias sa ju det att den här vansängen hade köpt ja, för hundra ja. spänn. Jag, på IKEA, ja. jag är inte rädd om den så. Och den har gått sönder förut. Ja det var förmodligen samma ben som ja. Men ja. vi skulle också så sett era... det var redan trasigt från innan. Jo, jo. Vi skulle ha sagt era miner. <laughs> ja, <laughs> <laughs> Man får ju lite dåligt <laughs> samvete. <laughs> ja, men <det> är, även <laughs> om det är billigt blir lite jobbigt att sova så på snedden. Alltså ja, alltså, liksom lite... grejen var ju, jag trodde att själva träbenet hade gått av. Jaha. Så ja, det Så var då det jag, var jag tänkte där. också. Nej men det, här men var, det var ju skuld. helt. Allt var mm. intakt. Mm. Du får dock, dock önska till nästa gång att du har uppdaterat din verktygslåda. Ja. För ja. det var inte många verktyg där. Det är det. Alltså i min lilla lägenhet ofta tror jag snickrar i men, Man, men bör man väl behöver väl ha en verktygslåda. Ja, det är, det, är det finns, finns faktiskt på Ikea en låda ja. med verktyg. Det är, det är ja. en sån jag har. Mm. Jag har också alltså, jag, jag, den. Jag tycker he, he, inte den är så bra. Jag har okay, den. Bara Nej, bara det är säkert. Alltså Hemma hemma har jag ju en massa verktyg för att jag snickrar. Jag bygger växter och sånt hemma. Jag försöker ha ett eget växter. Kul vad du håller på med dina växter. väldigt Mattias... Alltså, jag känner inte att det blir snyggt eller inte bra. Nej. Det är en jättekuliga tips att när man kommer hem kunna pyssla lite, ta några lite bräd så kan man köpa ett billigt glas och så. alltså bara pilla lite med grejer. <laughs> Men du är en sån jävla handyman. Han är, ja. värsta, han är alltså. värsta nu tappar jag ordet, eller namnet. Än. Uh, alltså, nah, och ja, det värsta alltså de har ju tyckt att ja, man kan pilla lite man spikar lite, möjligen ta med radion Sitter och du, bara radion, och du bara och spikar <här> <här> <här> <här> Har du en bräda som du bara sitter och? Nej, jag har... Det kan ju för <här> sig att jag gjorde typ det när jag var liten <här> alltså, min, uh, jo, jo, vi ja. hade sommarställe väldigt långt upp i nordligaste Norge. Så det var inte så många där vi kände utan det var liksom mormors oh. och morfars släktingar liksom. Det var ju bara gamlingar. Mm. Och då satt vi typ i källan jag och min bror och satt och bara spikade. Har du en bror? <här> ja. Jag du och bara en syster. syster. Mm. Nej, jag har en bror också, en äldre bror. Jaha, ja, visst. En gammal är ja. han? 90, ja. då blir det 27. 27? Fyller han i år, ja. ja. Mm. Just det, han fyller år i sommar. Samma som min bror då, ja. han är också, är också 90. Är min syster också 90. Oj, Mattias är äldst sin familj. Min lillebror är 99. Mm. Men alltså, det är så... What? What? Ja, men vill ni veta han är fan yngre min lilla syster. Jag kan göra shout out här, att han till typ köker för två veckor sedan. Jag Oj! Det ska en ja, jag, för jag måste ändå säga det när vi pratar Men då, då måste han fyllt år. Tog ni på eh, samma dag eller? 15 januari fyllde han Ja men grattis. Ja. Det är kul. grattis ja. Till. Han tror det snabbare än mig i alla fall. Ja. Vad heter han? Stefan. Stefan. Stefan. Men alla här har körkort. Jag, ja. Jag vet, ja. Ja. ja men det vet jag att ni har allihopa. Ja. Hur, hur, många, hur, hur lång tid tog du för er att ha körkort? <laughs> Oj Mikkelina Jag känner ju Mikkelina direkt. <laughs> Bollar jag över till dig? Jag började övneköra när jag var 18. Men jag tog det inte förrän jag var 20. <laughs> Ja, ja, men det är väl inte så konstigt. Nej, det är bra. Jag ja, ville men... inte ha kök. Jag tyckte det var tråkigt ja. och jobbigt. och jag åkte buss hela tiden. Ja. Mm. Men nu skulle jag aldrig kunna klara mig utan bil. Och jag körde honom upp tre gånger, tror jag. Ja, men det... Ja. Mm. Det finns ju värre. Ja. Jag tycker tre ja. gånger är så här, Det är fortfarande inom ramen för okej. Okay. Mm. Ja, mm. nu kör jag skitbra. Det vet ni. ni. Ja. <laughs> ja, det ja. är sant. Min ja, lilla picanto. Mm. Ja, det kan man intyga. Mm. Mm. Hur gick det för dig då, Kajsa? Uh, jag var inte så intresserad av det där. Men... Uh, jag tog nog ett halvår efter att jag hade fyllt 18, tror jag. Mm. Men jag tyckte det var så jävla tråkigt med de här körlektionerna och alltså, jag hatade. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Men, ja, men jag tog det ganska, ganska tidigt då ändå. Mm. Ja, ett halvår efter 18-årsdagen. Ja, men det, är ganska, det tycker jag ändå är mm. bra. Det är tidigt. Ja, men jag, alla mina alltså, kompisar var ju så här. Ena, ena, så här är det, var mina, ena gruppen av mina kompisar de var så att jag skulle ta på 18-årsdagen och en annan del av mina kompisar ingen av dem har kort. Nej. Alltså jag tror ju också så, alltså, så länge man tar det när man fortfarande orkar och har tid typ innan man börjar jobba på riktigt. Mm. Så, mm. så är det ju så här, då går det ju. Men jag är så glad att jag tog körkortet då ja, för jag hade precis. inte pallat nu eller studera på en annan ort för tänka göra eller klart att vi övning Jönköping. Alltså har det samma som typ man pluggar så här även om det vi har mycket mycket men du ska ju ha det också liksom över dig. Ja nej fan. Ja, alltså jag har ju tänkt ta MC-korten. Det kommer jag nog att göra här nere. Det den som, det jag. jag vill även ta eh, Peterson som flyger. Flygplan. Det är kanske Men det är ju svindyr. Jo Jag, jag tänkte inte att... det typen alltså, ja, Jag tänkte ja. att när jag har mitt jobb liksom, har så, så, så, så Det är väldigt kul att ha har När jag har mitt jobb. Det är väldigt kul att ha. jag har Kan du Oskar Oscar jobba med varandra sen? Oskar på väg. Ja, det kan vi. Ha. Kan ni köra för Red Bull? Han kan filma och jag kan flyga. Ja. Han, aha, han, han drömmer ju om att få köra. Att ta, vad, vad sa han? Han vill jobba för Red Bull mm. och så får köra flyga helikopter och filma. Mm. Ja. Det här är en klasskompis till oss. Ja, det är en klasskompis idag. Det är ändå en ganska hög ambition tycker jag och ja. jag tycker fan han borde satsa på det. Ja. Det var kul. Hur gick det för dig då, ja, jag fick säga jag fick ta fram för att titta och eh, jag tog det så jag här sex månader och sju dagar efter. Sex månader och sju dagar jag... efter du får lartan. Mm. Eh, hur många uppkörningar? Två. Alltså jag misslyckats på första större ja. på andra. Hur, hur många är. gånger körde du upp? En. en. Ja, men oh, det är snyggt, Kajsa. Snyggt. Det är faktiskt riktigt bra. Det är bra. Jag körde upp två gånger. För jag körde ingen bil för första. <skratt> Oj då. På parkeringen. Nej. Det är där marken på bilen då? Ja, alltså grejen så här var det. det, låter, det, det var, jag säger alltid att jag körde på en bil. För det låter mer dramatiskt än att ja, jag skrapar i bilen på parkeringen. <skratt> det är inte så kul. Nej. Men det som hände var att jag backade ut. Det var en väldigt mycket större bil än vad jag hade kört i innan. Vilket är så här... När man, är, när man ska köra upp så är man jävligt re, man är jävligt nervös ja, vilket ja. jag var. Ja, var. Alltså det var så här så som mitt ben alltså kop på kopplingen ja. mitt ben var så här. Det <laughs> var liksom ja, nu visar. men det var det skakade ja. verkligen. Ja. Så jag backade ut, jag var skitstressad och så stod den annan bil och väntade. Och då blev jag så här mm. shit jag måste ju ut. Nu står han och väntar nu liksom, nu stoppar jag upp det här. Mm. Eh, och så svängde jag och så skrapade jag i på bakluckan på bilen som min bil ja. hade stått bredvid. Oh. Så det blev liksom ett, en liten centimeter, en liten skrapmärke. Okay. Och då får man ju underkänt för att då har man, då har man misslyckats med att manövrera fordon. Men fick du, fick du köra ändå? Du underkänd direkt. Eh, jag blev underkänd direkt och det sa hon och jag fick köra. Men jag bröt ihop totalt. Alltså jag klarade nej. inte. Jag, nej. Alltså, det jag, inte jag blev helt det. jävla. Jag bröt mm. ihop totalt. Så du körde inte då, då? Nej jag körde inte då. Jag bara typ såhär, nej, jag skiter där och sen mm. åkte jag därifrån. Men sen på andra uppkörningen gick det hur bra mm. som helst. Så att jag hade förmodligen... Hade jag inte gjort den där jävla klantiga tabben så hade jag förmodligen tagit det på första. Men, Körde men det, du upp i stan i Stockholm då? eller? Nej, nej, det gjorde jag inte. Det finns inga... I, I Stockholm så finns inte Trafikverket inne i stan på det sättet. Mm. Man skriver provet oftast... I alla fall gjorde det inne vid centralstationen. Mm. Så har Trafikverket ett kontrol. Eh, och... Eh, där har de fick man även ta den här bilden. Och det visste inte jag. Så jag ser... Mm. Man ser, jag ser alltså, Oh, de här jävla bilderna som följer efter den. Samma med passfoton. Oh, mm. <laughs> Dock mitt senaste passfoto är jag faktiskt nöjd med. Det är, nu har jag inte det med mig men det är faktiskt en bild som jag är nöjd med. Jag gillar men, mitt körkort. Mm, jag gillar inte mitt körkort. Det är en helt okej okay bild. Men vi hade alltid så här att vi var tvungna att gå till en foto. Alltså, vi tog det inte på mm. plats på teoriprovet. Utan vi fick ju gå och ta en bild. Så då bokar mm. man ju tid. Så då mm. kunde mm. man ju till lite ja. fräsch ja. ja. Det gjorde man ju på tar jag för mig. gjorde jag på Då fick jag boka in en bild. Men när man till körkort så kunde man få ta läkta hade inte bil på ja, jag, hade det på jag hade inte en bild på moppekortet. Mm, jag hade det inte ens moppekort. Jag körde en sån gammal moped. ja Då behöver man inte va? Nej. Jag på min tid. Men när, när kom, det har jag lite nyfiken på När, för, när man var alltså för förr i tiden Det är inte så länge sen Så började man ju inte alls köka till någon nej det, vad, kan det, vad kan det vara, 80? Nej Jag vet inte Pappa har sagt att alltså, han hade den här körde eu kommer Det måste ju komma till slut så här skoter, mopeder Kommer ju typ i slutet av 90-talet Och jag tror det var väl då de började införa att man behövde ha Det är så nytt Ja, det är nytt Det har ju funnits väspa och grejer Men väspa är ju en motorcykel men vi var, ju tvungna, ja, ja, vi var ju tvungna att ha eller ja, ta körkort ja. så. Mm. Men då var det ju typ bara en dag ja. eller något där. Men sen kommer jag ihåg när min kompis, ja det gällde väl dig också då Mattias, min kompis, hennes lillebror var tvungen att liksom övning köra Vi gjorde det en gång. med moppe och grejer, så alltså det var liksom nästan som att ta mm, okay. bilkörkort. Det var, det, det, var uh -huh. det var lite läskigt, för då hade man sådana där jäkla ok i öra, så hon pratade när jag kunde prata med henne. Hon bara såhär, äh, vill du köra först i rondell? Jag bara, Nej, jag vet inte om man kör i rondell, så fick hon köra på <laughs> Jag ska säga jag var inte säker på om man körde i rondell när jag övning körde med moppe. Nej. Nej. Men, äh, Eller cirkulationsplats. Nej, var... Lägga in den <laughs> Eller cirkulationsplats Varför rättar du Det var bra när du sa rondell ja, det, det, det, Och sen det, rättar det, det, du det till cirkulationsplats Det är inget ord egentligen Så det är ett slang Jag tror folk förstår mer om att säga rondell än jag Ja du tror verkligen jag, jag också jag tänker, Det blir svårt att skriva Om du skriver en artikel typ, Kan du inte skriva eller, uh, Jo Jo Klarbanken. Jo jag tänker när du säger cirkulationsplats så tänker jag på en sån vändplan som är här ute. Att man cirkulerar det. Ah. och ja. För cirkulation för mig, det blir som att man vänder helt. Ja men cirkulation ah, är, en, ja. förgång, är cirkulation. Alltså, Det heter väl det egentligen. Men rondell är ju det. Det finns ju många slag för olika grejer. Ju, ja. som... jag, vad var det jag tänkte på? Nej men det här med moppekort. Men jag, jag tog inte det för min farsa köpte en på typ när jag var tretton, tolv så köpte han en moped som stod i källaren så här, skitlänge. Mm. Och som jag hela tiden så här gick och tittade på, och bara, den här snart snart, snart, snart. Så jag kände, då var det så här, varför ska jag ta moppekort när jag har en moped? Ja. Ja, och nej. den gick ju typ, mm. den var ju trimmad sedan innan, så den gick ju som fan. Ja, det så varför skulle jag, varför skulle jag liksom... Jag har, hur snabbt gick era mopeder, ni som hade mopeder? Min gick, min gick i sjutton med Maxa. Ja, men gick utan, väl... utan att vara trimmad, ska jag säga då. Va? Nej. Jag mm. måste vad vara trimmad. Hade du? Förlåt, men vad hade du för mopeder? Jag har haft tre olika, men... Eh... Den senaste var en. Vad heter de CPI tror jag? Ja, det heter de. Jag ja, men grejen är att jag tror, jag tror att. Alltså, då var det verkligen med jag hade lite mer med folk. Nej, nej, men de hade folk med mig från innan. Men jag tror att körde jag rakt så kunde jag komma upp i en 60-typ. Ja. Mm. Men 70 kunde jag komma upp med Ville. Utan att de var trimmade. Ja, men det var ju för att de är inte strypta. De, man kan ju man kan maxa den och ja, trycka okay. högre. Det är ju konstigt att de säljs ostryta, ja. eller köpte de en begagnad. Jag köpte en begagnad, så det kan ja, ju, det kan ju de börjar. förmodligen ha plockat ut. Ja, för så jag den kom, så det finns en mobil som heter Reju drack som ser ut som en 125 kubiks motocross. Och han drog en plugg i Agasystemet och så gick den i 90. Ja, men jag tror också min var vad kallar man? Upluggad. Eller för jag fick ju min brorsas, så han hade ju en derby sända. Åh, de är fan Och Men han hade ju Hebo-kit på när han, alltså sånt här uh, grej Jag fattar inte alls. Så det gick ju i, när det var på sikten gick den mm. väl i kanske. Då han var cool. ah, ju sån cool. Ja, jag tog, jag, jag tog ju min en bild nu. Jag tog ju min brors Men jag hade inte hebo på när jag uh, körde för det. Mm. <laughs> Nej, men, men de, jag var, de, de blev ju tagna av poli ja. polisen. kom ju ja. hem till oss och alltså. ville prata med brorsan. För ja. de tog ju de där mopparna hela tiden. Mm. Det var ju dock, så var det, det är så du har berättat Mattias, men på min skola var det så att då kom det ju poliser och så, de, så, så, så, så, så jag kollade så att, alla mopeder. Ja. Det gjorde, ja. Och det var ju, jag vet en gång när jag gick till skolan för att när jag gick till skolan så gick man förbi en annan högstadieskola liksom. mm. och då någon dag när förbi, då stod en polisbil där med släpkärra ja. och bara ja, lastade upp på, ja Men det roliga, snacka om att man är från landet eller <här> en liten stad. Vi hade ju, bönderna tog ju sina... De rika vännerna tog ju pappas John Dire traktor mm. till skolan och ställde på parkeringen så det oh, gick yeah. inte plats. Oh, vi hade också vi hade fyra stycken som körde med traktorn till skolan. Det var som att man gick och hängde och tittade på traktorerna på rasten det säger att alltså man tävlar om vem som har störst? Ja, alltså jag jag ja mig, men alltså de tog ju de största ja, ja, också. Jag känner mig... Jag, alltså jag, när man man, när man, när man, när man, vet, man gick och tittade på traktorer på rasten då känner man sig väldigt bonny. Ja, ja, jag förstår det. Ja, det låter men lite men lite men alltså, vi Körde folk Epa så också? Ja, ja. ja. ja. Epa, det alltså det är inte en människa som kör Epa i Stockholm. Hemma. Jo! Hemma. Nu fan när jag säger det. En, alltså, det var en i, i min högstöldskole som hade en derbysända. Han mm. hade en Epa, men han hade ju en sån det var typ en gammal Ford-pickup som de hade byggt om. Så det var inte en ja. sån här Volvo-PV mm. de hade byggt om. Mm. Det var en riktig Ford-pickup de hade byggt om. Den var skitsnygg. Mm. Men den körde aldrig. Han, men det var lite såhär, han var lite för, hans föräldrar var nog lite för rika. Mm. Ja, okay. För hans, hans eget ja. bästa. Det han, ja. han finns det ju gäng med Epa. Alltså de är olika gäng. <skratt> <skratt> ja. Alltså, ja. Är Riktigt raggar ja. stil. Så står det då på bilarna vilket gäng de tillhör. Och så. Men är det här alltså 15-16-åringar? Ja för upp till de som får körkort och nånting ah. sen, sen är, köper de med riktiga de det är ju samma ah. samma gäng igen med bilar istället. Ah. Ah. Det är ju var det. Det är ju var de <laughs> det, som ja, sämmer och cruise eller vi, vi, ah. vi har ju ett gäng hemma alltså, som heter bjärr oh, Vad heter de bjärr cruise och sånt. De tävlar ju så och, och, och, le, Vad heter vet inte så lera men ni vet vad jag menar de åker med gamla bilar och sladdar och grejer. Ja. Det det. Ni ah. vet vad jag menar. Folkrej. Ja, ja, det kan det ah. tror jag. Så köpa gamla bilar och ja. typ så här. Alltså det är nog det är fan min högsta dröm. Ja, att det är köra så folkrisa. jäkla coolt. Då köper det. man ju gamla bilar och sätter i störtbåge. Sen stört ram, plockar ja. ut allt som är överflödigt. Det ska vara så billigt som möjligt liksom. Ja. Och sen kör man ju på en sån här liten grusbanan. Ja. Och man börjar, det, omgår någon stund och så är det skitsamma. Nej, precis. Och sen i slutet så säljer man bilen. Ja. ja det, är typ man måste, det sälja ja, man måste sälja. den. man måste okay, erbjuda okay. sen. Ja, det är så det funkar. Uh -huh. För att Folk var ju som en motreaktion till vanligt rally. Uh -huh. För rally blev ju uh -huh. dyrare och dyrare och dyrare när typ de här uh, finmärkena kom in, alltså typ uh -huh. så här. Fan, ett Audi har ju sin Audi Quattro. När den kom in så liksom, då blev det så dyrt. Mm. Alltså det sköt i priserna och då kom folkrejs istället. Gud, och då det skulle det vara... En... Ja, men jag tittar på Top Gear. Sportbilar, det här har de <laughs> sport gear. <laughs> sport, sport, är det, bilsport, det jag gillar. Ja. Men så då blev det som en motivation och då skulle det vara så billigt som möjligt. Och då blir det som en grej att man ska kunna komma dit och sen köpa en bil och sen köra nästa gång. Liksom. Vad heter det på engelska? det finns inget, folk, folk, rally. folk, folk, rally. folk. Rally. Jag, tror, jag tror det är lite svensk. Ja, Svens, svensk, svensk rally Sverige och Finland mm, okay. finnarna kör också en folk men jag, tillbaka till mopeder min ah. drömmoped och det här är fortfarande en moped som jag skulle kunna tänka mig att köpa det är en mm. Yamaha DT50 och de är snygga. den här ja, DT. Den, de är sniga det är min. Jag och åkt. jag har min kusin hade som alltså jag åkte Jag tycker åkt alla sån. ser likadana ut. Alla hade ju såna här typ i uh. de här 90-tals ungdomserierna. Ja, uh. jag uh. hade de. Här. Uh. Uh. Hade en uh. fucking Oman. Ja, uh. uh. fucking Oman. Uh. Adam och Eva. Uh. Tror jag uh. den var med i också. Uh. Uh. Så jag det, tror den där är jag alltid velat ha. Min kompis hade en Yamaha DT för det var ju då vi började, vi ville ha moppar. för hon hade två moppar mm. hemma och så bodde hon lite utanför stan så då körde vi, jag tror fan det var en Yamaha DT så körde vi ner så här på in i skogen och mm. grejer. Såm körde jag. Push Monza. Oh, oh. Oh, ja, men den, var ju ja, den är ja. en alltså, jag... Den färgen också, lite så här ja. glittrig blå. Vad så var det Push Nej. Nej, push, Monza. push Monza. Det finns en som heter Alabama, tror jag, som är lite snarlik. Vad är det här? Push. Push, det är märket. Aha. Och sen, sen är, <laughs> <laughs> eh, jag tror att de har, de här namnen är från olika racerbanor runt om i världen. Så det finns en Alabama Monza. Dakota. Eh, Dakota. Dakota. Ja. Dakota. Men Dakota. Jag måttja, Min senaste moppe är dock jäkligt bra. Den har, den har två funktioner som är jäkligt bra. Den har, den har tre. Den har inbyggd klocka. Som man kan se tiden när man kör. Det är en digital klocka. <här> Och sen har den även en låda därbaka som man kan lägga hjälmen i. Oh, ja. gud, jag jag har inte velat plocka av den för att jag ja körde ju den när jag var 18 för att när det smäller när man plockar potatis och sånt man kunde köra läge med där och sallad och sånt. Mattias, när du <laughs> sa att det var bonnigt att folk kom med traktorer till skolan. Det här det här var en ny nivå. <laughs> och dina växtgrejer med sallad och hur, hur, hur, hur tror ni hur tror ni får få potatis köpa i affären? Ska ni bara komma dit eller? ni <laughs> kan vi gå till affären och handla. Ja, men de ja, men måste ju först plocka den för att bara till, till att komma. Då du då med, med din moped Morp på <laughs> den. Men då man kan ju åka till gårdar och plocka. Alltså min mammas krisin har ju en gård som har säljt potatis och sallad, Så jag hjälper ju där, jag jobbar ju med det. Så jag åker inte till mig själv och plockar. <laughs> jag så <laughs> att jag får komma. Och det sista är att du lite lite glasruta längst fram. Så det blir som en liten framruta på den. Ja, ja men det kan vara snyggt. Jag tänker på så här riktiga mods-vespor. Ja. De var ju så här, då skulle man ha en sån vindruta och sen typ tiotusen eh, såna speglar. Ah, mm. Det är jävligt snyggt. Mm. Oh, ja. Men jag ska, jag ska bara berätta för er. Så ni som inte fattar, potasen kommer inte bara i affären. Det någon som Nej, men det var med. inte det jag menade heller. Men det finns liksom folk som packar dem i stora kartonger. Ja, det är det jag gör. Ja. Ja, men du sa att du la i din jävla låda på mopeden och jag körde körde till butiken. Nej, nej jag jag la i henne Det var jag så. Jag, la, Okej, då med jag, är jag, jag med. Du åkte och till jobbet med det... din moped. Ja, precis. Det var det du sa det är, det jag men jag men sa, det är jättebra ja. när man ska packa på taket. Jag gjort så jag du lat och så körde sen 10 km gången. jag menar att jag la hjälp med i sig själv jag min mamma som är bonde med att packa i låda sallar och skära sallar och lägga i plastpåsar sen åker till affär. Ja men då är jag med. ditt liv låter som en sån sommar. Oh, <laughs> det, det, ja. Ja, det var sommarjobb. Jag att jag fattade vad det var. jag, jag bara Ja, var ja oh. det var sättet du sa det på. Du det var ja, flyg i sallad ja. bakom moppen. Ja, vi i skolan ska gå till reparerat. Ja, jag tycker det var en vackert vackert förklarat ja, det. tack tackar. Fruktansvärt. Och means family. Family means nobody, nobody gets left behind. Oh, vi ska prata lite om det som har hänt i Storbritannien. Ja. Och det är alltså när vi spelar in så var det det hände igår eftermiddag. Och det som har hänt är att alltså, det har varit en terrorattack mm. i Storbritannien. Eller, de säger att det har varit en terrorattack, men det verkar som att den som har utfört det är britt. Okay. Ja, men, men det kan vara en terrorattack Det kan absolut vara en terrorattack då. Det senaste är ju att mannen Det här är då SVT Nyheter Och eh, deras rubrik. Mannen bakom attacken utreddes för koppling till våldsam ja, okay. extremism okay. Extremismen Extremismen ja. Vad vill han berätta då? Ja, vet man inte det? Man vet nog inte riktigt, mm. men han sköt väl det var ju oskyndliga bara människor det var ju bystanders Civila. som blev, ja, som blev mm. skjutna. Och det var ju utanför parlamentet mm. så att jag tror också att han försökte ta sig in i parlamentet. Mm. Mm. Så det var ju uppenbarligen en politisk religiös mm. eh, handling. För, med risk för att ni har redan sagt det för jag glömde att lyssna lite. Men de vet ju, de vet ju vem personen är nu. Ja, och Att han var för i England. Ja, det sa ah, vi precis. Gör, Men också att han, ut, han hade uträttats för kopplingar ah. till hö, högerextremotionen. Theresa, Theresa May, mm. eh, premiärministern, gick ut och sa detta idag. Ja, ja hon har också sagt att han var känd av MI5. Är det som MI5. MI6 ah. i James Bond? Jag ah. tror det är... MI6 är internationellt. Så okay. det är som CIA. Okay. Och MI5 är som FBI. Eh, alltså ah, nationellt. Okay. Ah. Ah. Så James Bond är MI6. Så han är över hela världen. Ja, mm. <laughs> Men va, hur har du kommit fram? Hur många är det som då, eller blev skjutna? Var det åtta stycken? Eh, vi ska se här. Nej. Eh, du, du, 12 personer har skadats. Tre franska barn, fyra sydkoreaner, två rumäner, två greker och en medborgare. Oj, var mycket, ja, Det är väldigt mycket turister där såklart. Mm. Ja. Eller? Jag tänkte att det var så många nationaliteter. Ja, du, ja, du... Nu, nu försöker jag tänka var ligger parlamentet i London. Eh, Big Ben. Ah, det ligger ah, precis längs den hemsen Det ligger mm. Big ben, va? Ah. Och sen ja, är det ja. ju Westminster Abbey där. Du där ja, liksom ja, ser det framför ah. mig. Ah. Precis. Så det är ju verkligen en plats där det är mycket turister. Ah, det, dras, det är en sån plats som mm. du dras till. Ja. men Förlåt, för jag, bara, för, jag förstod inte den här med meddelningen. meddelanden mm. Jag läser samtidigt ja. som jag säger mm. den här meningen. Det står: Hon, menade, hon meddelade även att de skadade i attacken inkluderade 12 britter. ah, 12 britter. Tre, jag missade det, det förlåt. Det var alltså 12 britter, tre franska barn, fyra sydkoreaner, två rumäner, två greker och en medborgare. Var det där från Tyskland, Polen... Ja, nu. Fan, jag skulle bara läsa Men. den innan. För det blir så här, när jag läste den nu ordentligt. Det som det var var alltså att det är 12 britter som har skadats. Ja. Och sen var det franska, tre franska barn, fyra sydkoreaner, två rumäner, två greker. Och sen en från Tyskland, en från Polen, en från Irland, en från Kina, en från Italien, en från USA. Det var det, var var det där många? slutet. många ja, han många skott i... Det måste ju varit något automatvapen ja. av något slag. Alltså, och sen det... körde han ju på någon ja Jag har händelseförloppet här. Ja. Att han eh, körde upp på trottoaren på Westminster Bridge mm. i närheten av parlamentet i London och mejade ner fotgängare längs, längs vägen. Ja, ja. Och en kvinna föll ner i floden Themsen. Varför skrattar? Varför, skrattar? <laughs> varför skrattar du åt det? Nej, förlåt. Eh, sen så kraschade han in i ett järnstaket. <laughs> Va? En rabbnar ner i tämsen jobbig stämning det blir som om du står och "Tänk om jobbar i radio, står live så bara en rabbnar ner i tämsen." Nej men vad är det här? Ja, jag kanske inte ja. ska läsa upp nyheter jag, jag, ska... får jag på radio. Ja. Men i alla fall 29 skadade ja. vårdas just nu på sjukhus För ingen sju... död. För sju av de skadade är tillståndet mycket kritiskt. Mm -hmm. Okej, så det verkar inte vara som att någon någon har dött då? Nej. Jo, en har dött. En har en dött. Har dött. Ja. Jag läste här att har äh, ett namn eh äh, för sektafötet men Aisha Fred. Ja. skulle ja. hämta barnen dödades på bron till exempel. Ja just det. Var det någon som tillann det? Kommer det nog på det känns som att det, han, han gjorde alltså mer skada nästan med bilen än vad han gjorde med... Jag tror, det, jag tror det är att för, när man går med en pistol kan folk gömma sig. Det om man kanske inte med en bil. Det är bara min teori. Nej, I men sen också att han kommer förmodligen inkörandets ganska brutalt om han kör på någon. Ja. Så live folk reagerar ja, på det och är, sprungit han är, han är undan sedan. Ja. Då, Men eller? är det inte hemskt att efter det här med niss att alla börjar, alltså att de har hittat ett nytt sätt att göra terrorattacker på. Att jo, köra verkligen. in i folkmassor med ja. lastbilar och Och det är så mycket svårare också att upptäcka innan. Ja. Mm. För sådana här med sprängningar, då upptäcker de ofta att folk börjar samla på sig. Det är som är med Breivik. Mm. Det, är märkt. det är ju när de gjorde undersökningar då kunde de ju se att han under lång tid hade samlat på sig en massa gödsel mm. och sånt där för att bygga mm. den här bomben som han använde i regeringskvarteret. Mm. Så att sådana grejer kan de ju upptäcka, men inte. Det här var någon köpte en bil. Mm. Mm. Mm. Mm. Eller liksom någon som är lastbilskraftsförare kör med sin lastbil. Mm. Det är, är, är inte konstigt. Ju. Nej, det nej. är normalt. Och det är det jag håller verkligen med. Det är lite skrämmande att det är så normaliserade mm. grejer de gör. Ja. Handlingarna blir liksom en terrorattack är en helt vanlig grej. och så, mm. så att ja, du kommer, gör, så, kommer så nära oss också. du har inte varit inne på samma sätt. Efter Frankrike, har ja. ja, det kommer det har ju nära varit oss? Mycket. Ja, jag alltså, förstår menar. Jag menar. att det kommer mm. innan det inte så nära nu. Det är närmare och närmare liksom. Mm. Mm. Visst är det så att Sverige, de gick upp en nivå efter Frankrike. Så höjde de väl säkerhetsnivån i Sverige. Mm. Mm. Men då har de sänkt den igen här för mig. Ja mm. Jag tror de har gjort det i alla fall. Men då är det frågan om det kommer gå upp nu igen. Efter, alltså ja, menar du menar att Storbritannien är så nära? Eller så? Ja, och Storbritannien är också väldigt likt Sverige mm. i mångt och mycket mm. tycker jag. Mm. Ja, jag vet inte. Vad hade ni gjort om det kom en pistolman Ingen jävla aning Alltså Oj. vad gör man Man springer för sitt liv Men, Tror ni att ja. men springer man eller så bara lägger man sig ja. platt på marken Och låtsas vara död det, Nej, alltså, det, det är är beror på. Ja, I ett sånt här mm. sammanhang när det inte var så många han lyckades skjuta mm. så tror jag inte det skulle funka. Mm. Om det inte var så att man står i en massa där någon annan blir skjuten ja. och då kan man lägga sig ner. Ja. Absolut. Ja. Men om man bara är där och han skjuter någon annanstans så, ja. så tror jag inte att det funkar. Nej. Men så tar typ, som Breivik igen då, där var det ju folk som gömde sig under döda. Ja. För mm. att då var det ju så ja. många han sköt. Det var, ju, alltså, det var ju väldigt många som bara lade sig liksom i vattnet eller på stränderna och låtsades ja, ja. vara där va? ja, och de klarade sig. Ja. Ja. Det är väl det som räddade liv för många ja. Alltså jag vet inte jag vet vad så. man hade gjort riktigt. Alltså jag, först alltså. jag, alltså jag Aj, det, tank, det första tanken jag tänkte på det innan det första jag fick upp. Jag, inte, jag hade inte hade gjort detta men det första tanken jag hade fått det, typ att man hade hoppat på och försökt tyrna. Det är bara det första tanken jag hade fått men jag tror inte man hade gjort det. Nej. Men jag, det är den första jag fick upp jag tror man hade gömt sig. Vad skulle du ja, gjort omicken? I don't nog låtsas var död faktiskt. Ja, alltså jag när hellre låtsas vara död än att springa och bli skjuten mm. i ryggen typ. Ja, faktiskt. Det är lite alltså, blir skjuten i ryggen. Man får springa i zig Det enda Fast ah. enda jag kan känna lite varför jag menar det och typ, om man skulle hoppa på någon det då kan man ju visst man får för sitt eget liv man kan reda många andras liv. Om man skulle lyckas också. Det är den här ja. filosofiska grejen Men det är lite tänker lite martyr, alltså, det, det som Du tänker det. nog inte så nej, då, jag, nej, det är det så inte får du ju överlevnad. Jag tror ju det är någonting som förmodligen slår in i hjärnan som man bara vill därifrån. Ja, jag, jag, ja. Säga så, jag känner mig väl själv så jag hade bara kritat. Nej, jag hade inte. Jag hade gjort det. Apropå våldsamheter. Mm. Mm. Nu vet inte om ni kommer ihåg det här. Den här mannen igår när ni skulle gå in på som jo. hade blivit nekad och istället ja. så sparkade på cyklar just. och, ja. och han Detta, kom jag totalt. Jag trodde du bara gick rakt in. Det var... Nej han var inte framme ändå. Nej just det, du hade inte kommit då. Nej. Men han, han gick runt, han gick typ på mötte folk sen så här och ja. bara Åh, De var jävla bara så, här, så snackade ja. och Han började han prata med folk om att han hade blivit utkastad. Ja. Och vi, han mötte och att pratade med oss. Jag stod mm. och pratade med Le Så bara kommer han så här och bara. Ha den jävla vaktarna och kasta ut mig. Han stod liksom tio centimeter mm. från mitt ansikte. Mm. Då var han inte arg. Och vi, vi var så här. Ja ah, men det är sånt som händer liksom. Det händer alla. Det är liksom mm. bara gå hem och sova mm. istället. Det är bättre liksom. mm. Men så började han ställa sig och sparka på cyklar. Och Lukas mm. som var med igår. Mm. Ropade bara. Hörru skärp dig. Och då blev han så jävla sur. Mm. Så han sprang mm. fram till Lukas och började mucka på riktigt. Oj mm. då. Alltså han var ju Vad gjorde jag, Vad då, du Leo då? Tim var ju där också och jag och jag, ja, du var där. Så det känns som att eh, han fattar väl att han kanske inte hade men alltså han, ja, så om han jävla, såg jävla, mig då jag då <laughs> han var den här jävla boråsarna nu vågar nu backa nu backa. Nu, backa. Alltså, men han var ju verkligen men han var ju då, alltså. Men han, han måste stått ändå när ni Ja när men ni ja, och och jag, jag jag, jag att jag pratade med Lucas i för då var han ganska uppjagad ja, eller alltså, så här, jag och, jag och, så här ja Ja, Karin kom lite efter där, att vi... Ja, men han gick liksom, han fortsatte ju bara gå runt där. Mm. Och det tyckte jag var konstigt att inte vakterna ah, gjorde men, det. Men vakterna ja. ignorerade det men kan, de, kan de göra någonting ja, de kan utanför. ringa polisen. Ja, det kan de göra, det är sant. Ja, vad fan det ska de, det kanske de inte har gjort på att de inte kom. Ja. Men, Alltså där tycker jag de ska ju ringa polisen. Men liksom. jag tycker det är lite konstigt med vakterna på acka. För jag kommer ihåg en gång så satt en tjej utanför, alltså, kanske fem meter från vakterna. Ja. Och hon var så jävla full och hon satt liksom och höll på att spy. Och hennes kompis står tio meter ifrån henne och håller på med sin mobil. Jag antar att de var kompis eller någonting. Och jag går fram till vakten. Och hon kompisen skiter ju bara i hon som mår så dålig. Så jag går fram till vakten och kan ni göra någonting? Eller alltså ringa någon? Eller alltså någonting? Eller jag hade också kunnat göra det men jag tänkte fan vakterna kom igen. Ni är nyktra. Nej det var inte deras problem. Det är ju fan deras jobb. Men ja. då tycker de att nej men nu har vi ja. fått ut dem härifrån. Då ja. skiter vi dem. Mm. Det är väl i och för sig lite så ja, de fint. tänker. Men jag vet inte. Få en ordningsvakt. Inte, inte om det är fullt Men för, om vi säger här, han skulle nu fortsätta bråka. Skulle en ordningsvakt ändå kunna få typ gripa han eller så ta Nej, jo, han är inte jo. på man får hålla Det är ordningsvakt. Man får hålla fast, de får ju hålla fast, ja. men det får ju vem som helst göra. Ja, de får ju ja. inte man får ju hålla fast honom man, hålla man fast ja. göra det polisen kommer. Ja. Vad heter det? Ja. En medborgares ingripande eller någonting och då får man ja. hålla kvar personen tills polisen kommer. Ja ja, ja. ja. det här får man göra men du får ju inte gripa. Nej, gri. man får nej, nej nej, man kan ju inte typ sätta han De kan göra väktarna har ju förmodligen handfängelse och kan göra nej. det. Men jag tror inte de får göra det utanför akademin. Nej för det är väl det. väl. Ja, det är det för när på om de man måste sätta dem någonstans där inne i så fall. Men då får man ju tyna ner dem och sätta på dem. De borde fan ha fyllt fyllesellbacka. <laughs> Nej, det skulle fan inte funka. <laughs> really det skulle det bli fullt så snabbt. <laughs> de <laughs> de var, alla hamnar där inne. Ja, här. De som är riktigt fulla och lite börjar säga så här som de ska spry. Ta in dem där en kvart, 20 minuter så får de spia av sig lite sen <laughs> så kan de få gå ut igen. <laughs> Oj, ja, av sig lite. Ibland får man ju andra andningar när man har spitt. Då kommer man igång igen. ja. Det missade jag helt igår. Alltså. Inte spinning. Nej men det, nej men du var inte framme då. Ja. Det var, var Vi var så långt efter. Ja. ja, alltså jag hade ju stått och, vi stod ju typ där och pratade i ja. tio minuter en kvart innan ni men vad innan jag gjorde. Gick. jag klarar ju så länge då. Jaha. Oh, nej, det ja, det vet det. ni två. Ja. Ja. Det var en väldigt mörk schysst. Ja. Stället lite. Ja, det är lätt Ghost. creepy. Ghost. Det är jävligt creepy för övrigt när man går då kommer från Västra Torget och ska gå igenom när kyrkogården. Nej. Nej okay, det är det inte. Jag tycker det är så mysigt. När ja, jag bodde uppe på bymarken så var det en stor kyrkogård. Eh, ah, precis alltså när man oj, kommer upp för en backe. Ja. Och när jag gick hem då så brukade jag ta vägen genom kyrkogården. Det är så mysigt att gå på kyrkogården. Tycker jag. Ja. jag tycker också, men inte när det är natt. Nej. Jag tycker det är lite läskigt. Ja. Det är fint, jag tycker det är typ så här fint på alla, alla, alla helgons när ja. det är väldigt upplyst. Och så, alla ja. härtans Då kan man gå där och deppa ja. lite. Ja. Nej men alltså när, det är, när det är mycket ljus och så, ja. då kan det vara väldigt fint. Ja, men inte när är så här kolsvart. Sen var det dessutom någon snubbe som gick bakom oss igår och verkligen gick så här väldigt nära och lite så lite för nära ja. men ändå så här lite längre bak. Mm. Mm. Så det var lite så här små ja, Och så stod det en bil där också. just det. Så här var med tända ja. lysen. Men vad fan är? <laughs> vad händer? Igår? Nej, men det är det jag menar. Det är ju lite creepy. <laughs> det, är li, det är ju lite, lite creepy ändå. Ja. För man vet inte, vad, vad folk vad gör folk Finns där? Det Detta blir en följetong. Ja, precis. Vad händer på tjurvården? Mm. Uh -huh. Kajsa vet. Mm. Det är hon som har all info på det här ämnet. <laughs> det är jag som är den creepy. på Det är 24 24 var din bil som tog ja. det. Jag har parkerat en... den där och på ja. innan det det... du... Nu ska jag ta Jacken. Nu ska jag Är det nu man ska säga den Who you gonna call? Ghostbusters Nej, helt fel tillfälle känner jag Eller var det bara jag? Ja, jag vet det var inte, inte. riktigt passande vi om, Så jävla opassande Mattias vi om, om, Jag om, med Vi pratar om läskiga saker <laughs> Okej, okay, för Ghostbusters är läskig Nej men Ghosts ja. jag, tror, jag sett. tror ni på spöken? Ja. ja, klart det finns jag vet inte. Eller vet finns Jag jo. gör nog de inte det Nej, det tror jo. jag inte på Nej Okay. Jag Nej. tror inte alls på det. Jag vet Nej, jag tror jag inte på det. Jag vet inte. Jag tror det finns naturliga förklaringar till allt. Jag Nej. med. Jo. Jag är väldigt rationell. Ja, det känner jag att jag också är. Ja. Jag skulle vilja tro det, men det känns inte som att det kan finnas. ett Mitt favoritmedium är Terry Evans. Med, oh. Oh. Så jävla. Du vet att det finns någon sån här eh, tarot online, va? som man, man kan spå sig själv. Nej, vad läskigt. Nej, jag, det finns, jag är lite, hon, ju, läskigt det finns ju någon, vad heter hon? Bla bla spåman som är spådom. Hon, hon, hon heter typ Emma Spåman. Hon har varit med i morgonpasset ja. någon gång. Ja. Då berättar hon, hon har, det är som ett konstprojekt hon startade från början, men sen har hon ja. också gjort en spå-online-tjänst. Så det är en sån taråkortlek som så man kan så här, dra kort och så kan man läsa vad det betyder. Du det kan, kanske, jag nej, jag tänkte, ja, det <laughs> kunde ju vara något för dig, så kan du spå dig själv varje dag. Så. Ja. Ja, men Om du då, tror kommer du, jag lägga alltså, för mycket äh. värdering och sånt? Det är inte bra alltså. <laughs> <laughs> ja, alltså. Jag kan väl känna att det är lite löjligt. Ja, det, ni får jättegärna att känna. Alltså det jag menar inte att du, Lilian, med hela alltså just det här. Folk som verkligen förlitar sig på sånt där. Det finns ju folk som är så ja. extremt inbitna och verkligen ja. så här har en spåmänniska, de går till typ varje medium dag. Sa ja, det, mitt medium sa det Ja, men nej, det känns lite sketchy. Och det är ju ofta förknipp... Ofta tror jag det har att göra med att som där förknippas väldigt hårt med så här kring resande cirkus. Och det, är så här lite, det är lite underhållningssyfte fortfarande. Jag tycker att det känns så jävla bara alltså pengar. Ja, precis. Ett väldigt det är lätt sätt, sätt att, sätt att, att tjäna, pengar. Pengar, ja. eller tjäna pengar. Absolut. Jag tror att det handlar om att det är folk som är bra på att läsa andra människor. Ja. Ja, de är ni... duktiga på att läsa hur de reagerar på sånt som kommer upp. Men jag har väl ja. sett eh, min kusin han hatar medium över allt på jorden. Mm. Eh, så han visade en... Jag kommer aldrig ihåg vad han heter, den här mannen. Förnimelse och mordjörgen. Nej. Så. Vad sa du nu? Förnimmelse och mordjörgen ja. Vad är det för Han det? hade ett program som heter Förnimmelse och mord Han är ah, sämsta ja. mediumet. Okay. Nej, nej. det här är en kille eller en man då, en amerikanare eller ah. britt. Skitsamma som showen heter Enigma, okay. Och han visar för sin publik hur lätt eller hur lätt det är han är ju svinduktig på det här. Mm. Men hur hur alltså Medium och sådana jobbar just med känslor och att, att förutse vad, hur personer kommer reagera och hur lätt det är att läsa mm. människor. Det är inte han Uru Nej. Nej. Mm. Nej. Det är han som böjer Ja, Och det är, det är han ju han, ja. Jag mm. hittade här uh, Enigma, tv-series. Eh. har det gått på svensk tv? Fast det här är mer, det står att det är en TV-serie som handlar om enigman, alltså Nej, det här är en show. Problemet. Jag tror den är enigman. Skitsamma. Mm. Jag, ska, jag kan kolla upp den någon gång sen. Men det är faktiskt väldigt intressant. För han är ju väldigt han är ju svinbra på det här. Ja. Och läsa människor, han gör det ju live inför publik så. Ja, men det är sån, sånt kan jag tycka är häftigt när de så här visar hur de nästan kan läsa någonstans. Men ja, det handlar men det bara... Det. Henrik Fexeos finns ju, om ni vet om det är ja, svensk. Ja, ja. Han är ju sån lite... Han, han är inte tankeläsare, men han är liksom... Han, han, han har jobbat med att lära sig att läsa människor och liksom mm. på så sätt också kunna känna efter lite hur de tänker. Mm. Han har gjort en massa böcker som är skitbra. Mm. Uh, han, han hade något... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter heller. Men det är också så här. Det var jättemycket. Då, då pratar de typ om det här med... Sublimina, subliminala meddelanden i något program och då hade de så här i programmet lagt in en bild som så här, flashade förbi en liksom sekund mm. ja. och sen i slutet så ställer han en fråga och så blev det så här vad har ni tänkt på liksom, nu i slutet? Så ställa en fråga som då ledde till den här bilden. Mm. Ja, Jag har en fråga Är det det, det, är det gamla klassiska projektet med Coca-Cola-reklamen? Ja, det är det. De flashar in en jättesnabb bild. In bok ja, det är typ så, är en bild en ute så kommer den. Och så blir man surgen ja, man borde på kola. Vi borde testa det nu. Vi ska ja, läsa videoproduktionen. Oh, Vi borde ju testa det. Fan, det ska jag göra. Det är väl lika ja. att testa Lätt. Mm. det. Är det också ett sånt del de i Fight Club när de slänger in en porrbild? Ja, just det. Är det, ah, det Ja, men det känner jag igen. Oh, just det, slägg in en bild. Hon ingenting. Ser Jocke och Cecilia reagerar sig reagera Vad fan var det? Men vi på kollar om roliga saker och vi får byta ämne. Ja vi går vidare. Eller släpper vi också. Vi är så informerade och vi gav det vi gav det our best shot. Jag kan Jag kan vänta annars. Nej nej, ha en jingel. Nej, det är det kvittar. kan få du kan få den här. You're my family and I love you but you're terrible. You're all terrible. Oh yes. Innan förra jingeln eller för innan innan så pratade vi ju om ja, med äh, Mattias. Ingen i fem sekunder. <laughs> Folk kommer ihåg vad vi har pratat. Om Snälla. <laughs> ja. Ja, saker. Så <laughs> tänker jag, så jag har varit och sett eh, jag har varit sett en live. Jag har varit och sett Jolla Bero live. All right. uh -huh. Och det var så alltså sjukt kul för är, Man vet ju om att det finns någon tanke bakom det. Vet, det fattar man ju. Och det har jag jag förstår också ett, så jag vet lite, men det är ändå kul att alltså, man blir lurad, alltså själva man blir lurad. Mm. Ja. Jag har räckt upp fingret här för att jag skulle komma ihåg att säga en sak. Eh, Jola Bero är inte trollkar, han är illusionist. Aha. Det är skillnad på trollkar och illusionist. Trollkar är sån som tar upp en kanin ur hatten. Liksom. Illusionister gör det mer sto stora troppar. grejer. Ja, så Gör det här med koppar och mm. bollar och <laughs> ja. grejer. Men då har jag sett en illusionist. ja, ja. Alltså, det, är såhär. det är som uh, Pennanteller om nu vill tycka det. Mm. Nej jättekända Las Vegas trollkarlar. Ett, ett par, en stor kille. Vad var Sigrid och Frey då? Sigrid och Frey hade ju en show Där Aha. den ena blev uppäten av deras tiger. Nej. Ja, dödade i alla fall. Ja. Ja, men... jag tog han inte munspita? Ja, det tror jag han gjorde. Nafsa lite. Ja, Smaka lite. Smakade lite. Ja. <laughs> Okej, han blev i alla fall dödad. Jag, ja, jag tror det var Sigrid <laughs> som blev dödad skitsamma. Ah. Um, nej men Penn Teller, de är såhär, de har varit med jättelänge funnits och de har sin egen Las Vegas show i, på samma ställe liksom, hela tiden som rullar. Liksom. Uh -huh. um, och de är mer, de är inte trollkarlar utan de gör med såna här grejer med Ja, vattentank där han, den ena skickar sänds ner och ja. så ska de lösa och så drunknar mm. mycket sådana grejer liksom. Och sen bara hela borta och bla bla bla kommer det. ja Mycket mm. sånt. Men, alltså trollkar är ju mer så mm. här som är på företagsfesten liksom. Ja. I och mm. för sig så vet jag företag som har hyrt in typ Jola Bero ja. också men det vi hade när jag var på Titan och hade, hade de julfesten hade de med trollkar och det var så här trollar fram duvor och jackan och mm. det, var mycket, det var lite mer barnkalas. Ja. Men, nej, men, I alla fall Jola Bero det var jävligt kul att titta på Försökt han kommer typ in med motorcykel och grejer och plötsligt var den bakom. Alltså det är såhär, man vet inte vad. Han så... var macho. Ja, alltså ja, det Jag är ju lite motintresserad så kommer han in med fin stor Davis, så finns du Harley Davidson kommer han in typ så här i skinn direkt och grejer och man var jag vill vara här. <laughs> som eh, Judas priest. Precis. Det skulle kunna, eller som kan inte en knutters gjorde på Gröna var Gunnar Lund. Det kan Knutters! Det gör lovelse. Vad är en bättre? Vad <här> är det jag liksom knutters. är Judas priest än vi jag inte en knutters. Vi har Judas priest <här> känner knutters. <laughs> det är de tre vi har. Nej, men, det är alla vi behöver. Jag ska säga, alltså det var ju fulsalt. för Jag var ju på Malmö Opera och tittade på det ja. mm. Och det var så kul. Han är, han är ju lite ball tycker jag. För han är ju ändå värdkänd. Han är, han är liksom så han är kul cool kille på något mm. sätt också alltså är, ja. Ni ser helt ni ni synes alltså ni jag väldigt aldrig har aldrig sett jag tycker jag tycker det är sånt här är svintråkigt att kolla på. Ja, jag älskar sånt. Jag har aldrig sett något sånt, så. Jag kan inte uttala mig. Ja, det är, det är samma som se. det finns ett program på Fyran och då har jag bara sett en och det tycker jag är lite tråkigt här på Yngolf och Jung. Ja, men de, alltså det, de för det, övrigt Penanteller som vi pratade om här lite innan. De hade ett erbjudande som heter Folas mm. där det gick ut på att de, de satt som Jurri, det är typ talang, fast bara med troll och det gick ut på att de skulle Lura pennentäller. Alltså de som kom upp skulle lura pennentäller med mm. sin eh, trollkarl i konst. För de har ju varit med sedan 80-70-talet, vet hur allting funkar. Mm. Men så ska de komma med nya innovativa grejer som då som ska de inte ska kunna lösa. Där var Brynån och Jung med faktiskt, och de lyckades lura mm. pennen. Mm. Det var typ det. Det här med Brynån och Jung... De är det de som åker runt och, och till kändisar nu? Ja, precis. Ja. Varför är allt med kändisar hela tiden på alla program? Det är, det är intressant. Och, Men det är och, ju inte nej, det. Jag vet, där är, där, jag det, är, det är det folk tittar på. Jag tror inte Men folk det är, är så, bara åh, kändisar hela svenska. tiden. Det svenska folk nu. började det lite, den så här, bara kändisar-grejen, var det typ så här, plura kök? Och så mycket bättre där det började där man fick mer insyn oh, i men det har ju varit med för första säsongen är den bästa ah, med Plura ja. och Mauro. Men det går ju inte att hitta den någonstans att kolla via på. Via Play tror jag. Nej, Nej VOD. Där, där finns bara Plura, det finns inte no. Mauro Plura. Det... sen har han den här jävla Mons fan han krenar så. Det visste det är, visst är det det. Bro, va? Ja, det är det. Mm. Ja. Ah, det, han är inte en människa men som jag... har mycket jag... tålamod mot. Men det börjar ännu tidigare tror jag. I och med att det varit hela tiden har varit mycket tävlingsprogram. Det har ju varit dubbidoo. Jo, jo men varit... där har det inte varit så mycket personligt. Just... Nej. Ja. Du... nej nej, WDO det är ju bara tävling. Ja, att... Och de visar ett gammalt ja, klipp det. är ju inte så, så här ja. att de pratar om men, sig själva. Nej, inte så mycket bättre, nej. Nej, precis så mycket bättre. Ja. Att det plura -kör. Alltså där är de verkligen så här. De öppnar upp sig. Men då Äger ju... du, du, du, du inte mest annars heller och sånt som det är. Fast att det är men det de... handlar bara om deras karriär. Det handlar bara om dem som storlek, elitpersoner. Hur, hur jo de... men det handlar inte om dem. Om, om en, som är så mycket bättre pratar de ju om, om sin uppväxt. Hur det är ja, relationer så, med föräldrarna. Ja. Ja, Där är det, annars ja. är det bara om. Ja, men, jag tog sm jag tog vm jag tog OS OSG. Du, du ja, vi vet, vi fattar att ja. du är lite elitidrottare. Du, du räknar, du räknar det. Ja, okay, kan det är inte så personligt. Om, nä, det kan man ju googla sig fram Men då är det... Men, jag tycker ju att kändis är det med även om det inte person. Ja, till exempel som nu det där Brynolfsson och Jung nu. Alltså, ja. att de bara ska Brynolf. vara med Brynolf. <laughs> det är bara kändis är Att de bara ska introducera lite för nya roliga. Ja, men grejen är typ som det så här. Tror inte jag det hade funkat om det varit med vanliga svenska människor som inte har varit kändisar för inte Nej, för det. så alltså, hade jag inte funkit att det på. Nej, men det är också ett inte. koncept som är ja. från det heter väl well Dancing with, with stars, stars på engelska ja. så det, det är ju verkligen. Men det kommer du ihåg när det fasta stjärnor på is. Det fanns, fanns det i Sverige nu? Ja, jag tittar på det. Det Vad sa du att Skärn på is de, det, det är som det alltså ställs va? Nej, fyran. Men alltså, det är ju jag så någonting nu stjärnkusken. Och det tillfälligt. Ja. Oh, de tävlar mot körs tävlot. Klart Mattias sitter på. Jag är Nej, men, absolut inte förvånad. Nej, men alltså, bara det är också tråkigt och, och den här bilförare då är det också ja, det ibland kände ja. som ja. är med. Ja. Men kan han bara försvinna. Ofta är är det ju så här att de gör ett program som typ så här, Sveriges värsta bilförare. Mm. Sen gör de så här Sveriges värsta kändisbilförare. Ja, man bara, jag bryr mig inte. Nej, men det är så här, oh. jag, jag, jag skiter i om den här personen kör oh. som en jävla kratta. Det är inte intressant. Nej. Men nu har jag två saker. Uh -huh. Ett. Okay. Farmen nu så ett likadant så här, Australian edition och kändis edition och så vidare. Jag kniba mig vad De var ju Australien. Jaha. Uh -huh. Vad? Ja. När då farmen Farmen, men för jag, då vill jag tillägga känd, en sak. Erik Niva var ju med långt innan han ja, blev han var med han, känd. Ja. Ah. han är inte känd nu nej. heller. Komma nu farmen Kristina. Ah. Var hon? Ah. ja. Farmen Kristina var ju hon som mm. rökte och bråkade mala. Den som var ah. ganska stor. Ah. Ja, var, ah. Vart, det, det, tror ni att jag tror inte att de, de, de, Jag läste på Wikipedia. Jag var ju inte riktigt född. Då, eller jag var född men jag kommer inte ihåg så mycket från ah. det. De. TF de, de, de, de, fick mycket kritik för att de inte hade. Vad heter sånt? När de pixlar. Eh, alltså, de Censurerar, ja. Vet, det hade ju aldrig gått i dagens samhälle. Again, menar du. Alltså att de inte hade censurerat och tagit bort menar jag. Tror du det hade gått i dagens sammanhang? Ja, det tror jag. Tror är Tror du det på typ fyra, där När de till och med anmäler för att de säger, det? beror på, på vilken, vilken det tid festivalen. de säger ja, Men till 20. Melodifestivalen är också. Om ja, kan sen inte jag... jämföra det man talar om. 1830 20 det är ju... Jo, men Farmen har inte samma publik som Melodifestivalen. Nej, nej men jag menar då att jag tror inte det hade gått idag. Melodifestivalen har ju ändå från 6-7-åringar typ mm. alltså upp till liksom, 90-åringar. Ja. Oj. Oj. Ja, jo, jag tror då? det hade funkat För jag tror han var med endast för att han var nudist ja, det alltså, han, för Annars ja. han hade han inte fått vara med när Det är klart de har sådana ja. personligheter ja. En, Det är klart som fan Ja, de Och, ju ja det är ju en väldigt medveten casting ja. Min andra grej, till exempel till, Om vi, vi pratar om varsta Vars stabil förra, ju, ja. Och så sa vi ju mm. Jag tycker det är tråkigt att det är edition. För då vet man att de gör sig till Det tror jag inte alltså, vanligt svensk folk gör inte se till lika mycket som en kändisk gör För att visa sig cool, tror ni inte det? Och de ska ju få ett rampljus, alltså, vad heter det? Ja, ja. För att, säg, säg en vanlig svensk, de tycker bara det är kul att vara med. Alltså, som om du skulle söka in, så tror jag. Men vänta nu, det var väl något sånt här som var med här när de var i djungeln eller något? Ja, det är Checkpoint Charlie. Nej, djungeldrottningarna Nej. Nej. eller vad det är, ja. Jaha, det är jag vet vad du tänker på, jag. Ja. Ja, men det var väl bara med kändelser. Det är så jag. Men det var ja. tråkigt. Det, var ju med det är ju när... lite som fångarna på fortet. Har man bara ja, det, det nu? Alltså, bara men, men det har ju gått från att vara så här, riktiga här till att vara ja. Brynolf och Jung och typ sådana jävla youtube bara Ja, men såg jag också. Fuck? Det var ju kändisbarn. Det är så jävla mycket kändisbarn ja. överallt oh. också. Oh. Oh. Är, ja, det det är det är någonting det är för... man bryr sig ännu mindre mm. om än kändis oh. så här, det är ju deras jävla unga. Ja, verkligen. Ja, men ta, vad heter de? Wahlgrens eller Parneviks? Oh. Alltså, det är jag, så jag, jag vill bara så. säga att Benjamin Wagen är faktiskt oh. väldigt duktig. Så när jag det. nu har jag kollat typ det vad gör han inte någonting han sjunger mm. ah, okay. han var ju med med leifsvallen mm. nu har jag kollat upp, vet ni vad <laughs> vi pratade ju om vad programmet kändisare junglarna alltså där då var ju ah. vad programmet heter ska vi gissa vad programmet heter kändisjungland kändisjungland ah, ah, men ah. <laughs> det var inte bättre än så alltså. vad innovativt ah. ah. nämen kom ni ihåg stadskampen. Åh, oh, fan oh. vad jag älskade det men det, ska, men det ska komma tillbaka. Ja, men det kom, det, de gjorde det innan så det blev inte lika bra. Nej, det, det, det kom inte tillbaka. Re, ja, det var någon reboot ja, men det jag, var jag fick en på Facebook att man kunde söka till men, det. Men, var var alltså fy fan vad jag älskade det. var så jävla Det var så avundsjuk på att de kunde köra fyrhjuling, kommer jag ihåg. Det var så jävla avundsjuk på det. Oh, jag tror vi var i någon stad när det var stad. Typ i oss mina kusiner, någonting i Halmstad. Och så var stadskampen då. Cool. ja Åh, vad häftigt. Jag vill ju vara med när jag var liten. Alltså. Men det var så här, gladiatorerna ja. var ju också lite roligare förut. Ja, det, det var ju. inte bra, men det var lite Ja, för ja. Det, jag, tyck, jag kollade nu och det är ju exakt likadant Precis. som när vi var. Ja. Men ja. gladiatorerna exakt samma är ett jättebra ja. program för familjer. Alltså det ja, har ja, allting. Det men det är skit ja. bra när, man, när jag var liten, då gjorde jag alltid så här när jag var liten. Jag är plexus. Jag samlar på gladiatorkort och, och grejer. Oh, herregud. Herregud. Jag bara sa... Jag är plexis. Vill du få en smäll kanske? <laughs> Ikväll <gota så. laughs> och Var det typ där, när du åt fem? Sex sex vad du gör man lite cool så där jag är plexus. Mm, okay. och jag. Men det, det, var, cool. det var väl ja. två som dog av dem. Ja, det var ja. ju han Ske och Har uh, ja. Nej. Ja, jag vet jag inte, inte, jag vet, har inte vi pratat om det förut. Ja, har ja, det vi? Vi har. Eller så har jag pratat om det i något annat sammanhang. Jag kommer att det upp det funn så ja, ja. ja, de körde av vägen i alla fall. Mm. Ja. De var ihop va? De hade ju precis ja. förlovat sig tror jag precis innan. Ja. För jag kommer ihåg det här läste jag typ i Aftonbladet när det här hände. Då hade de varit ihåg på någonting och då hade han friat till henne. Och sen mm. på vägen därifrån så körde de av och ja, flög ut och båda dog. Mm. Så jävla tragiskt. Mm. alltså Verkligen, riktigt tragiskt. Ja. Det finns inte så, ja, men det finns så mycket mer att säga <laughs> än att det är det. Jag har saker att säga i en men om jag får byta ämnen igen. Ah, okay. mm. Eller vem faller med glädje ta Jag måste bara säga, det måste ju ändå komma ihåg den bästa programledaren någonsin i statskampen när vi var små. Staffanling. Ja, det är han som alltid har varit. Lite större, glasögon. och ja. Han har alltid varit. Aha, han är gul. så jäkla cool, jag. För jag kommer inte ihåg vem som annars har varit. Det var, har varit... Uh... Det var Sophia han och, och visade. Ah, Peter Magnusson det. och David Alenius det var Men var inte så för jag visst han. Men det var väl jag tror att det var väl lite där deras karriär började Peter Magnusson och David Alenius. Nej. Vadå? Va, Nej, det var ju fan Heba jag, jag läste att de var 97. Ja. Det var ingenting. Sen har jag även med som har varit domare. Nej. Peppe Eng och Thomas Ravelli Vad olika gånger. Ja, oh, wow. Mm. Nej, jag vet inte hur. Alltså är kort det, är. det men är det så länge sen som nollet, oh, så De det, har varit i Borås. Vilka då? Stadskampen. Så så var, de har varit i Helsingborg två gånger. Men det var ju där som alltid var så här när man bodde i en liten stad, när man var liten så fattade man ju inte att, att det inte gick att ha grejer ah. där. För jag har alltid så besviken på att vi inte kunde ha stadskampen och tyckte att det var väldigt tråkigt att vi inte kunde ha fotbolls-VM också. I ja. Vi hade ju faktiskt Kungsvalla och ja. där finns det faktiskt fem fotbollsplaner. Ja. Så Varför ja, kan det du det vi finns. få ja, fotbolls-VM? Kan vi inte skriva till alltså Refa och jag, säga det? Jag försökte googla lite på stadskampen. Ja. Ja. Jag har ju fått upp det här på Facebook. Mm. Jag har jag fått upp någonting när jag googlar? Har jag drömt det här eller? Ah, eller eller har de, Nej, jag har inte ah. sett någonting för jag vet ju att det kom ju för några år sedan ah. alltså, Det var inte det ändå typ 05 no, gjorde de ju det Ja, jag ha, tänkte var det, det. Så var så typ där tio det. år sedan Men har du drömt det här eller? Det kanske du ja, har kanske. Ja. Kanske. Alltså, jag... Vi får göra lite efterforskning ja. då, så kan vi prata om det nästa gång Jag vill bara innan, jag känner att det kanske börjar ja. av ja. Nu ska säga, vi ha rullad allt Jag köpte köpt en trisslott Va? ingenting. Ja. Jag, jag ska ingenting. Alltså, ja. då var det till och med så nu har de så nya med jokrar på. Ja. Så ja, att om man så får det. en joker så kan man vinna med bara två andra. Ja. För då är det den som var som helst. Uh. Och då fick jag ju en joker. Jag bara, yes. Nu, mm. nu kommer jag ju vinna. Ja. Det är ju ja. såklart. En av varje. En av varje. Gud alltså, vad Var köpte du den? Vilken affär? Det var fan på... För jag kände så här, det var... Anledningen till att jag köpte det, det var för att nu, bara, här, nu kan jag göra det. här är ju spontant. Jag Det ja. uh -huh. var på pressbyrån på A6. Det är ja, aldrig okay. annars. Ja. För jag så här, går man in på en kiosk där man är ibland eller mataffär, då blir det för planerat på något sätt. Ja. Jag, tror, här, jag, jag, jag, jag har där. en ny idé om det här också. Jag tror att man ska gå till kiosker som har stor omsättning på just mm. Trisslotter, där många ja. köper. För att då kommer de in fler buntar. Alltså mm. fler vinster. Jag har oh, sagt plan, ja. att jag ska visa vad jag har kvar i min plombox vi var på pådde förra gången. Det ja, är det där farorna jag Jag vann jag, vann ju, jag fick en låtjäla i 80 ja, en frisat mini. Så vann jag tio, Så var vi på jag vet inte vad den butiken heter. Var det inte direkten? Jo, det var det. Det är direktén. Ja, det så likadär där, ligger, där du var också var. var. Ja, jag vann. Och så byta ja. den så vann jag ju 20 till för det. Alltså direkten, där har vi det. Ja. Så där Men bor vi. Men ska vi gå förbi ja, den ja. när vi går? Det Så vi lämnar er som lyssnar med det att vi berättar om på precis när jag skapar. Ja. Hej då! Hej då!